Tidak sedikit mereka yang bisa menangis menyebut namamu. Inilah hasil maulid kepada Nabi Muhammad. Hatinya dibersihkan olehmu. Puji syukur kepadamu ya Allah.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 salallahu alayhi wa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 Teruskan, teruskan, teruskan, teruskan. Minta diundang, minta diundang. Tawaf di Kaaba'ah berziarah ke makam Nabi. Allahumma ahdina min indik, wa'afid alayna min fadlik, wa'ansur alayna min rahmatik. Wanzil aleinamin barakatik, wabissna ribasa afek wa afiatik, fi dunia walakhirah dan yang terakhir ini yang paling disuka sama Nabi Allah mengkafir umat Ismailina Muhammad, Allah merham umat Ismailina Muhammad, wajibur umat Ismailina Muhammad, wanthur umat Ismailina Muhammad, wafarizan umat Ismailina Muhammad, wajalna min khiar umat Ismailina Muhammad, Wa sallallahu ala Ismailina Muhammadin وعلى آل وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة